Wow. God morgon, god morgon Johanna. God morgon. Hörs vi? Ja, det gör vi, va? Ja, det tror jag. Ja, tror jag. Ja. Vi du, vi chansen. Vi provar. Vi provar. Prova på lite så. Du. Eh, fredag den 5 maj. Ja. Första fredag i maj. Ja. Bara en sån sak. Här kommer Anna Jett med I'm free, tänkte jag. Okej, okay, är det nytt. Lite ny musik. Nytt och fräscht. Nytt med Nungei Nyt som du gillar. Ja, härligt. Lyssna på i morse vid femhugget. Vi ja. ja. Okej. Okay. Rundin Freitagsbransch What? Du lyssnar på Fredagskrallen Och ständigt denna Teknik Ja, ja så. så Ja men vad roligt men alltså så här är det. Jag hör mig fan inte alls. Nej, in jag hör inte dig i Nej, Men, nu men, kanske men tror du det hörs ut? Ja, det, det tror jag. Är. Annars jag, ringer den. Jag, jag tror inte det spelar Om så ni inte hör oss så. så ringer jag. Ja, just det. Jo, jag funderar på en sak. Eh, jo, och, det, och det har att göra med dagens namnsdag. Aha. Det är två stycken som har namnsdag idag. Mm. Och den ena här är gott. Gott ärd. Gott hard. Gott God hard. hard. Alltså, gott, gott hard. Alltså, alltså ja, det är här mm. knäck. Ja. Mm. <laughs> kan man säga. Mm. Och sen er hard. Alltså gott hard och er hard. Och det är ju inte, inte hugget i sten det där att man byter eh men det är två mans två mans och då tänkte jag så här, alltså, ska de vara kvar? Nej, no, men det jag tänkte spontant är inte de lite på den här bubblarlistan listan ja. ut. Alltså det, jag, det, nu sitter det massa människor som heter Gotoh har ja, och hur många det, ja, det har ingen aning. Vilken, du inte reda på det? Nej. Jag tror att det, det kanske är kanske många som har de andra men då, då tänkte jag så här, då kanske vi ska ska vi byta ut dem då mot Happy Sol. Och andetaget. Nej, det är, är det någon namn. som har döpt Nej, dem? Nej, jag vet Nej. inte. Men jag, jag hittade på de namnen. Gelesol tror jag säkert det är någon som har döpt till. Ja, man, men du, det är det, man får ju ibland liksom sådana här lister. Man sett, är det skatteverket ja. som nekar? Ja, eller vad det ja, precis. Och då är det ju folk som har det rätt knepiga namn. Så det är ju skönt att det finns någon ja, byråkrat här, någonstans här, som har, är lite var, fluffig. Varför skaffar de barn om de hatar barn så fruktansvärt? Alltså, om de vill ge dem... <laughs> Alltså, jo, men jag förstår din eller fråga. Hur? Ja. Ja, men, det, men det är bara en reflektion. Ja, det är en liten reflektion. Men du, ja. jag, jag kan... Alltså, Idag är det åtta temadagar, så vi får ju bara liksom rabbla dem. Åtta temadagar! Men kan du inte välja ut jag, tre jag, bästa? Det jag ska vi ta alla. Du, du, du, kan, du kan få välja vilken du, du tycker är den bästa. Jag rabblar dem lite snabbt. så, här. Ah. Eller jättesnabbt gör jag inte. Ah. Mm. Barnsäkerhetens dag. Mm. Mm, den skrev jag först också. Det för Ska den vi festa. ha lite varje dag? Ja. Mm. Byxfria dagen. Oh. Mm, det är... Det finns ju de som säger att från första maj ska man ha kortbyxor. Ja, alltså det finns, ja, finns så att det är från första april typ. Ah, ah, mm. Jag tycker män är kortbyxor överhuvudtaget. Ska vi ta en diskussion om. Uh, okay. uh. Mm. Ah, grillens dag. Ja! Internationella barn barnmorskedagen. Ja. Internationella handduggan det är något för dig du. Varför du, ja, du sprider ju inget annat spita. Vet alltså. jag Jag är helt beroende av den här, men ja. den där är ju mamma. Jag är något <laughs> mer än den. Ja. Ska jag ta lite sånt för det. Ja. Internationella kebabdagen. Nej, sjukt ja, den här, då? internationella ragdolldagen. Jag vet knappt vad ja, ragdoll det är en ragdoll är. Det är en långhårig katt. Aha, alltså, ser. ja så du säger, ja, då är det faktiskt. Och sen internationella Turban läste jag men det var tubadagen internationellt. Ja men det är lite fränt. Tuba tycker jag jag tror behöver behöver lite. Ja vilken väljer du nu då? Måste jag bara välja en. Ja jag no, tror två då för väl. Eh, Och Buxfredagen. Nej barnmorskedagen. Det har varit lite PK. Ja, de är ju jätteviktiga. Ja, Vi du, behöver fler barnmorskor. Inte så lite PK heller. Ja men jag tar byxfria-dagen då. Jag får jag tycker är, man ska på. om man inte har byxorna ja. på så behöver det fler barnmorskor. Ja, ja. ja, ja för, Eller så får man vända en del av julf så, så det är ändå kört. Ja. Du heter I helgen är det här, Eurovision tror jag. Nej. Är det inte i helgen? Nästa helg. Nästa helg, ja okej. Okay. För idag, så 1984, så vann äh, de här gyllene skorna hela tiden. Oh, Nej, ja, det är ju Ja, Det var väl kul. Eh, du, jag tänkte att jag ska spela den här. Äh, det Kommer den nu? Jag är så oroad. Den har vi nog aldrig spelat. Nej, och den ska vi aldrig spela. Jag undrar. Du kan spela någon slags Black Ink eller sådana där. Nej! Nej! Nu. Ja! Vadå? Ja, dag! just det. det här är ju den. Det här är ju den här lilla, lilla etiketten vi har. Då vi har, gör någon form av betraktelse. Mm. Och för en gångs skull så har jag inte en betraktelse som har med trafik att göra. jag kan ju fastna i det, i det ja, facket men... liksom. Mm. Det väck... Trafik väcker ju känslor i både fordon och, ja, och allt. Ja, det det ja, ja, Ja, men du är mycket på vägarna. Ja. Ja. Jo, nej, men det jag reflekterar över. Det är att jag, jag tycker alltid att det ska vara varmare så här års än vad det är i år. I, idag fick jag ju skrapa bilrutan. Ja, men det är inget med. konstigt det var Nej, inte 15 och det, minus. Och det tycker jag, det, jag ska, man, det finns mycket skit med Facebook och de här sociala medierna men en grej som är rätt bra för så, så kunde man liksom man man ihåg saker för att det, man på, på fotogra när man tog pappersfotografi med vanliga kameror så kunde man välja så man fick datumstämpel. Ja. Och och det var det, det var ändå man kunde säga Ja just det så där var det där var den poaskan jag ja, där precis. var den julen du tittar i fotdärbubben så... ja, ja. ja, annars hade man inte kunnat sätta men nu har man ju det här att det kommer tillbaka minnen memories, ja. alltså här. Mm. och då, då, då kan jag bara konstatera att det, det har ju varit lika jävla kallt hela tiden ja. så det är ju helt odugligt ja. så att jag, jag då blev så helt varför tror jag att det kan ja, vara du vill år? ha värme Ja. Du är ju inte riktigt människa nio månader om året Nej. i det här landet. Ja. men det, det är ju, det är ju det är, jag är väl kanske mer savannmänniska. Ja, du kanske är mer steppdjur. Ja. En bison. Eller hur? Har du någon vardagsbetraktelse? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, det har jag. Jag har ju alltid en. Jag, ja. jag inte lita på att du Nej, har någon. Ja. Precis, jo, men det. jag har en betraktelse. Ja. Den är inte så jätterolig. Nej, men den, vi bara... Vilken fin tröja du har förresten. Tack. Har du gjort den själv? Ja, Nej, men det alltså. är ju som att säga att den faktiskt är ful. Nej, Nej jag har inte stickat det det här köpte Jonas ja. på gins, ja De har bra ja, grejer. Ja. Ja. Ja. ja förlåt. Jo ja. om man inte har det hemma utanför sitt fönster så ska man investera i en fågelmatare så man kan titta på ja. små fåglar. Ja. För det är så himla ja, roligt. Ja, det och det är liksom en viss aktivitet på vintern när det är kallt och beter sig på ett visst mm. sätt. Och man har en viss typ av fåglar. Men nu när det liksom är äggbona ja. eller om de är ägg i magen, jag vet inte. så är det ju andra typer av fåglar och de beter sig ja, ja. på ett annat sätt. Ja, ja, ja. Och vi har så roligt. Och ja, ja, så alltså har aldrig tråkigt vid köksbordet när man har fågelmat. Det kommer hackspettar och så kommer taljoxen och blåmesen. Och blåmesen blir arg på taljoxen och gröngörlingen. Ja, ja, ja. Och det är super jag har ju fönster två håll på mitt kontor. Alltså, jag sitter ju hemma och jobbar. Mm. Och, och, och, och jag har till och med kikar i bägge fönstren ah. så att jag kan se på långt håll. Ah. Jag älskar fåglar. Ja, men det jag är så har vi också som vi ser. Ja, men det, det, var ah. det, ah. det är bara en vardagsbetraktelse. En sån här okay. liten grej kan skänka en ganska, ganska stor I, igår, glädje. Mm. Igår när jag gick. Så, så var det på hjärterna. Så var det faktiskt ett ställe där de inte har. har de teknikar ju väldigt mycket nu så ja. dikerna ligger liksom mm. under backen på något sätt. Hur de sa. Ja. Men då finns det ett ställe där det liksom är ett långt dik. Och då kom den Kärhök. Och det blåste ganska bra igår. Och kärrhöken flyger väldigt nära backen till skillnad mot liksom andra ja. fåglar. Nu visar jag med händerna ja. i mm. jävligt bra radio. Som, och som dyker rakt ner. Så men, den men, såhär, flyger längs så den, den flög precis över den här lilla bäcken då, ja. eller, eller diket och sen slog den. Ja. Och det var så här och då har jag liksom långt borta då kommer det sex stycken tranor Nej. och de, de, de är nog på väg längre norrut just de här tranorna för de, de, letar, de letar ju sådana uppströmmar som cyklar för att komma på höjd. Och sen glidflyger ju traner egentligen. Sådär. Så att de letar uppströmmar uh -huh. och sen drar mig iväg så. Här. Och sen när jag kommer runt hörnet så ser jag räven. Nej. Och sen så avslutar jag med att se en glada också. De ah. har så väldigt speciella mm, skärt ja, ja. precis Jag älskar fågellivet. Alltså, ja. Det är fantastiskt. Men det Men däremot, är vi som bor lite naturnära som har en chans att se det här. Tänk hur många som växer upp och aldrig liksom får möjlighet. Det du ska tänka på, det har varit lite så i år. Det att när man har fågelbord så ska man vara ganska noga med att städa under fågelbordet. Ja, men vi har att... inte fågelbord. Vi har en hängande fågelmatare. Ja, ja, men man ska ja. ändå reffsa och, och, och, mm. och faktiskt till och med så kan man, om man har lite eh, granris så kan man lägga ja. det under. För, för just nu så får de rätt mycket salmonella. Eww. Så ibland kan man se småfåglar som sitter som en som en, en boll. så där. Liksom, och då kan de oftast ha... ha ha, och jag, jag tror att det var jag tror för att det var rödhaken som var ytterligt oro för oss ja, ja, och adam. då ska vi ut Det kommer det kommer massa nya fåglar nu också. Grätthäger, <skratt> vitäger. Eller jag bara, tänker kommer, du som flyttar hem igen? Så här, det här, men som kommer, <skratt> som kommer till Sverige för att det har blivit lite varmare Ja just det. klimat. Mm -hmm. säg positivt klimatförändring. att ja, Det kommer spännande. <laughs> ja men vad kul. Ja, men jag mm. håller med dig. Ja. Eller hur? Alltså, skaffa fågelmatare. Och, och, och sen är det sådär att man, det finns någon som säger att om man, får, om man börjar mata dem får man sluta mata dem. Det behöver man inte, så behöver man inte äh, tänka man behöver inte, man behöver inte ha behöver för det. Du eh, jag spelar något gammalt skit nu då. Nej, jag spelar nytt igen. Ja. Ja, sen ska vi prata med dagens oh, gäst yes. Ja, gud. Ja. Har vi har vi har vi, har vi har av allting? Jag är lite halvkalk idag känner jag. Då, idag idag. Mm, <laughs> ja. Eller hur? Här kommer Kaiser Chiefs med nylåt. What have we learned today? Du vet då. Nej. Nej. Gå cool till branschen del för energi. Du lyssnar på fredags alla. Och Alltså jag vet inte, det, lite, vi är lite ringrostiga, vi har inte varit på några veckor här faktiskt. Nej. Eller vi, jag är ringrostig, det är så oerhört många spakar. Är det fler spakar idag <laughs> Jag tycker det, vara? ja jag tror det. Jag har så här Eller så har du fingrar faktiskt. att hålla reda på. <laughs> så, ja. Ja. Men du, vi äter, um, Men vi har en gäst, det är ja. därför vi gör radio idag egentligen. Yes, yes, ja. yes. Så får vi bara köra. Ja. God morgon, Simon Kristiansen, välkommen! God morgon, god morgon. Kom närmare mikrofonen. Kom närmare. Så, perfekt. Så. Jag har du, men en vanlig morgon när du inte blir hit tvingad, vad gör du klockan sju på morgonen? Ja, normalt sett så ligger jag idag i sängen och har det rätt så bra. Du, du sover alltså? Ja, jag sover och sover, men jag är i alla fall inte ute och far som idag. Nej, inte springa, inte boxas? E icke. Hur många, hur, många, hur många timmar per dygn, alltså natt som har, får du, tar du? Jag är ju en sån typ av människa som faktiskt inte behöver så mycket sömn. Nej, Och, eh, det ante mig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Så fyra, fem. What? Det är väl som det Janne? Ja fast jag skulle ju att jag gärna vill sova längre. För, det, är, det, för det, det finns lite rätt många likheter mellan er. Idag kommer jag ju för jag känner ja, fram ju fram båda. All, ja från från prata Nej <tryck> det, är, det, är, det är så finns det, finns det några skillnader också. Och det är jag, <esin> ni sover ju lika lite ja, men ja. Simon är ju alltid pigg och fresh. Och du är alltid trötta och, och att, lite <husband> lite crampigt ja, ja. liksom. Och jag har att du hade en snygg tröja Jag ta tillbaka alltid. <laughs> Okej, okay, ja, vi lämnar det, vi lämnar det. Ja. Ja. Ja, Men alltså, inför det här intervjun med dig Simon Det är så kul att, att ha det här Jag har ju känt dig så, så länge Och jag, jag brukar inte vara så att jag förbereder mig så jättemycket Men inför det här intervjun så har jag verkligen fått tänka till hur ska vi, Var ska man börja med ditt liv? Och för du, du har ju så mycket för så många Och du har gjort så många knasiga, sjuka, galna grejer Och gör också jätteviktiga, betydelsefulla saker Så tänker var börjar man? Tänka, äh, men vi börjar där ditt hjärta nästan klappar mest. Och det är med boxningen. Vi börjar där. Ja. Och Tranås Berätta för dem som inte vet vad det är för ställe som du driver. Vad är Tranås Oj, vilken fråga. <laughs> det är mer än bara boxning. Det är så mycket mer än bara boxning. Ja. Idrotten och boxningen för min del där... Det är livets metafor. Ja. Eh, det är kampen. Mm. Och eh, det är kampen först och främst med sig själv. Mm. Och eh, alla idrottare styrs ju av någonting som är otroligt viktigt och det är den inre känslan och den inre drivkraften. Mm. Så vi kan väl säga att <coughs> vi tränar inte boxare eller idrottare. Vi möter människan. Ja. Och eh, jag tror man faktiskt måste vara på plats för att förstå eh, hur det egentligen fungerar. Mm. För det är svårt att förklara. Mm. Det stämmer nog, det är en speciell stämning nere hos dig. Men hur, hur länge har du haft Tranås boxningsgym nu? Ja, boxningsgymnen och boxningen har vi väl hållit på med mellan 15 och 17 år någon plats där ja. i, i Tranås. Mm. Och det var ju, Jag var ju klar med boxningen och, eh, men under den tiden så, så florerade faktiskt en hel del i media om det här oprovocerade våldet mm, mm. och det fanns vissa då, strukturer i Tranås som då skapade en form för otrygghet och då bestämde jag mig för att ja, varför inte etablera boxningen och eh, kanske dra till sig de kraftarna och få kontakt med dem och mm. då, då, då projicera den Destruktiv drivkraft nu drivkraften ut i någonting konstruktivt mm, mm. och eh, lära då medlemmen respekt för våldet mm, mm. och konsekvens av våldet. Mm. Och då <hör> började du eh, under Pizzeria Shalom? Ja. Det var där du startade Ja först, det var där eller? vi startade boxingsgymmet ja. men vi var ett antal eh, terminer före då i olika gympassaler här i, ja, okay. i, i Tranås. Då. Ja, ja. Då var det till och med för För jag vet, jag var ju med lite i början där eh, under pizzeria Shalom. Men hur gick det? För det, var ju, det, var ju, det är ju sjukt jobbiga plats, eller pass som du har. Det har du alltid haft. Det är ju som man liksom nästan kreverar eh, och träna Och man var just, under pizzeria så var det ytterligare en utmaning. det var att inte köpa en pizza när man gick iväg hem sen. För man var ju rätt. Man blev ju rätt pizzasugen och tränade i två timmar och luktade och bara kände doften av pizza. Ja, det är ju ett sätt att träna disciplinen och karaktären. Ja, jo, så det var ju rätt synligt vilka som klarade den eller inte. Hur gick det då? Nej, ja, jo, men det gick det oftast ganska, ja, ja, det, ganska bra tror jag. Men du, det här, du ville dra till de krafterna som, som eh, använde våldet på, på eh, fel sätt. Då man säger. Men kom de då? Var det de du lyckades få till dig? Ja, nu kan vi säga att allt det här har ju tagit väldigt lång tid att bygga upp där vi står idag. Mm. Och eh, idag så, så, så kan vi säga att en, en, en lång resa har, har, har munnit ut i att vi, vi engagerar oss i allt ifrån det psykosociala problem till de, de idrottsliga målsättningar många har. Mm. Väldigt många unge mår mm. så där idag mm. och... Eh, Uppdrag eh, från kriminalvården, vår samhällstjänster och så vidare Då, mm. då avtjänas hos oss. Mm. Så visst, vi, vi, vi har ju mött idag alla, absolut alla kategorier, människor, mm. Mm. Eh, olika kulturer, mm. eh, olika åldrar mm. från 85 ner till 5. Mm. Och... Eh, det viktiga för oss är att vara en av dem här, det är ju en människa som har en känsla, som har drömmar, som har mål. Mm. Men som också kämpar kanske med en hel del inre, inre problem, mm. kanske en del kämpar med yttre problem. Mm. Vi kan prata om det här med droger exempelvis, mm. hvor vi mm. har haft ett antal manifest manifestationer. Mm. Antivåld, manifestationer. Mm. Våga vägra knark, allmän, mm. manifestationer. Och allt det här i idrottens namn. Mm. Och uh, våga ta ställning. Mm. Våga stå för någonting. Mm. Och, och det här är egentligen väldigt enkelt. För det här är ju de idrottsliga värdegrunderna. Ja, I alla sporter. I alla ja. sporter. Mm. Mm. Och, och kan vi då implantera dem mer också då i, i, i samhällsstrukturer. Så tror jag det är en samhällsvinst. Mm. Absolut. Men äh, vad säger om, om, du? Om, liksom, om jag tänker så här. Då, kan, man inte, kan det inte bli destruktivt? Att, att, man lär, att man får ännu mer teknik för hur man utövar effektivt våld. Jag menar, boxning handlar ju jävla mycket om räckvidd och sådana saker också. Ja. Är det inte liksom att man, att man kan bli ännu brutalare ute på gatan? Förstår du vad jag menar? Jättebra fråga, Anna och, och det här är exakt som du säger. Här måste vi ha en fingertoppkänsla. Därför så har ju Tranos boxen och TBTS, de har ju ett antal olika regler i sina stadgar. Och där... Ska, ska vi väl säga att vi som ledare då har ett enormt ansvar. Och ser vi den minsta tendens till just det du påpeker. Mm. Så är de ute av vår lokal innan fem sekunder. Var mm. hos Tranås boxenskym så är du också en representant för en idrott. Och då är du också det utanför lokalen. Men samtidigt gör vi det så att är du medlem hos oss. Så då som medlem, när du är utanför lokalen, du ska vara en god förebild. Och nu har vi faktiskt blivit på det sättet att om våra medlemmar på något sätt skulle bete sig, det vi säger, regelvidrigt, mm. så får vi reda på det. Mm. De ringer oss. Mm. Jättebra. Och mm. vi håller mycket, mycket, mycket noggrann kontroll på det här, För det här är viktigt som du säger, Janne. Mm. Och där ligger det ett, ja, egentligen ett arbete som vi ledare har byggt upp och kan hantera. Mm. Ja, okay. Vad ja. har du för olika grupper idag då? För idag håller ni till vid, vid Genshuset. Ni är inte under pizzerian längre. Så ni har flyttat. Ja. Jättefina lokaler har ni ju. Ja. Va, vad, har det, vad är det för typ av grupper har ni Både barngrupper och lite seniorgrupper. Men berätta, vad är det för –träningsgrupper som ni har? –Ja, idag har vi alltid då som du säger, barngrupper. Mm. Och vi har barn och unge, en hel del av dem– –kanske har olika ja, diagnostiska problem. Mm. Eh, och <hör> vi, vi möter dem med de förutsättningar de har. Vi, vi har blandade grupper, där du har då olika åldrar– kan vi säga, –från 15 upp till 50-60– som tränar tillsammans. Mm. Vi har de som satsar mer på en idrottskarriär. Så vi, vi kallar det mer lite elittänkande. Mm. Mm. Vi har seniorer, pensionärer då, som vill träna för att må bättre. Mm. Och, och också den här inre resan. Vår man gör upptäckter med sig själv. Idag så... Har vi också då samarbete med Trannås hälsocenter Just det. Mm. när det gäller eventuellt diagnostiska problem som friskvård och hälsa och ja. träning kan bidra med. Ja. Och vi har ytterligare då nu på gång eh, grupp av yngre som då mår dåligt. Mm. Kanske på mm. grund av att de är mobbade och så vidare. Både vi då skräddarsyr då olika program för att sysselsätta dem i idrotten och prova att skapa förutsättningar så att de känslomässigt kan må bättre. Mm. Alltså det här är verkligen ballt. Alltså. Ja men det är så, det är så ballt. Så. Ska ah. du köra med sig? Nu kläer jag. Ja men du får spara den frågan. Då kommer jag, jag glömma att, bort den. Ah, ja, jag nej, jag, jag, jag, jag du, tänker du på den hela tiden. Där, för nu ska vi spela lite musik Sen är vi tillbaka okay, så, så, jag ger mig. så Nu kan ni borsta tänderna Och så är vi tillbaka om två minuter och 51 sekunder ah. You listen to the Friday brunch so, du lyssnar på fredagsfralla Ja, det gör du. Och det här är morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. en byggd. Ja, ja. Och kan man inte lyssna på FM-bandet på 97,8 så kan man lyssna på HitsFM.nu Och alla programmen sänds i repris. fredagsfällan på söndagar klockan 10. Och så småningom så dyker de upp på Spotify som en podd. Yes. Dessutom. Så då kan man söka på fredagsfrannan på Spotify. Och så hittar man en massa trevliga, informativa radioprogram med Johanna och Janne. Och gäst. Och gäst idag är Simen. Yes. Och vi har snackat boxning. Ja. Men, men det är ju liksom bara, det är bara en del av, av Simen. I och för sig en viktig del. Ja. Vi ska, lite mer boxning först okay, innan ja, vi släpper det, ja, det. Jag hade ju en fråga på tungan som jag faktiskt fortfarande kommer ihåg. Jag vill ja, ställa. Det är bra. ja, det var ju fått att anteckna den på papretten. Nej, det gjorde jag <laughs> Men du, Simen, varför är varför det? För Trondags boxningsgymne, ni, ni fångar upp unga och vuxna och gamla som på något sätt kanske har det tufft med sig själv. Eh, inte alla som är det, men en del är där. Och de fångar upp på ett fantastiskt sätt. Men varför är boxningen så bra för de här personerna? Varför ska de inte liksom börja måla spela akvarell golf. eller spela golf? Wow. Eller, varför tycker du att boxningen är det som gör Ja, det är också skillnad. en väldigt intressant fråga. Och boxning, det skapar väldigt mycket känslor. Mm. Och där, det är ju sånt du kan tänka dig att vi är ju, vi är ju ett däggdjur i, i, mm. i, i, i grund och botten. Och när vi hotas eller vi är rädda så aktiverar vi olika fysiologiska rörelse med armar och ben och så vidare där vår försvarsmekanism och boxning är väl mer en kontrollerad form då för, för just den mekanismen ett överleva liksom en sån här ja, basic be, uh, be, ja mm -hmm. exakt och det vet vi ju att om jag ber exempelvis Johanna här att ställa sig på sandsäcken och slå det hon kan så kommer känslorna mm. det kommer känslor mm. Och eh, väldigt mycket eh, ligger då kanske underbyggd då att vi har tryckt ner en hel del och eh, i just de här eh, övningarna som vi då har, har, har skapat och utvecklat så konfronteras vi ju just de här känslorna som rädsla, mm. stress, mm. aggression, förmågan att hantera obehagliga situationer mm. och, eh, och eh, med en dialog hela vägen och en kunskap om den enskilda individen vägleda den genom de här övningarna då bildar du dem karaktärsdrag och eh, eleverna får alltså också en kunskap om sina egna karaktärsdrag på ett lite annorlunda sätt mm. och eh, man kanske också upplever, eller väldigt ofta upplever, alltså att eh, det här är ju inte så farligt. Den här rädslan jag känner, den, den kanske jag kan göra någonting åt. Och kan jag göra någonting åt rädslan i boxningsring så kan du också lära dig göra det utanför boxningsringen. Mm, mm. Kan du lära dig att hantera rädsla eller aggression i en boxningsring så vill du också klara dig att lära och styra utanför boxningsringen. Mm. Så alla de här, här karaktärsdrag är ju också väldigt viktiga karaktärsdrag i det dagliga livet ja. att kunna hantera. Men ni, pratar, det är mycket, som du, ni fångar ju upp era elever väldigt fint. Gör ni alltid, tycker jag, när man pratar mycket. Men hur känns det idag? Hur ni och ni? Det, det är ju en väldigt trygg träningsmiljö, upplevde jag det hela tiden när jag var där. Fast man sen liksom ska börja svaras liksom och slå för föran. Så är det ju en, en liksom t -t trygg miljö. Men man slåss inte, man boxas. Ja, men, man, ja, eller men precis. Hur? Eller hur? Det precis Det är helt rätt. Mm. Men nu <clears throat> jag frågan. Jo, det är men... Um, um, Nej, gärna. Ah, ja, nu bara försvann den Jo, nej men jag tar nästa fråga ja. när, jag, när jag började för 15 år sedan så var det eh, rätt många eh, unga killar med invandrarbakgrund som ja. boxades ja. Och vi bara mixade i grupper Så mm. det var ju tjejer som jag, hur gammal var jag för 15 år sedan, betydligt yngre mm. Ja men 30-nåting, 27-27, ja sådär och det var ju bara mixat och det gick, ju, det gick ju jättebra, det var inga problem. Har den gruppen, ibland blev det problem men oftast inte problem. Men har den gruppen fortsatt vara hos er, unga invandrarkillar? Och hur hanterar ni dem? Kan ni fortfarande hantera dem på samma sätt som ni gjorde för 15 år sedan? Ja, alltså nu har ju samhällsklimatet förändrat sig. Mm. Och det här var ju en period där vi hade väldigt mycket eh, mm. invandrare och, och det vi kallar kallade nyanlända. Mm. Och eh, idag så har ju många av dem etablerat sig och, och eh, det vi jobbar mycket med det är ju att, att eh, oavsett liksom kulturell bakgrund, oavsett var du kommer ifrån så är du mycket välkommen hos oss så länge du följer våra regler. Mm, mm. Och eh, det vi kan se har förändrats lite nu det är mer den psykosociala ohälsan mm. också hos ungdomar. Allmänt, mm. vi, vi har ju Ukraina-problematiken nu. Mm. Hvor vi i Transboxen gym nu har, har då mer eller folk från Ukraina mm. bland annat. Och eh, vi har eh, också då, eh, individer då som kommer ifrån, då invandrarbakgrund. Då. Mm. Så att egentligen har det inte förändrat sig speciellt mycket. Nej. Däremot så är det ju så att vi har ju spetsat ska vi säga, våra, våra, våra krav. Det innebär alltså att det vi hela tiden pratar om respekt för alldeles olikheter. Mm. Det mm. innebär att också de som kommer utanifrån ska respektera mm. oss. Och att vi ska respektera det tillbaka. Det är hela tiden att hitta en balans mm. att ge och ta för det måste vara med någonting som du jobbar med för på den tiden var jag säger men det var det var jag vet att det ibland var svårt för de här killarna att stå och sparras med en med en ung tjej. och inte så de tyckte ju det var svårt att spärras mot mig som, som, som ung kvinna. de tyckte det kändes liksom nej men det kändes, de, de tyckte de det kändes jätteknepigt. och så jobbar vi med det och sånt men nu idag tänker jag också måste det vara att här och dig möts sunnemuslimer liksom och cheyamuslimer alltså sånt alltså de som flyr från land där liksom grupper krigar mot varandra så alltså det är otroliga konflikter mellan folkslag och de kan ändå komma och mötas hos er. Alltså blir, måste ju bli väldigt spänt emellanåt. <laughs> ja, det är exakt och då och då så tänker jag som så att Tranåsboxens gym och jag kan ta liksom ett steg tillbaka då och, då och titta på våra medlemmar som kommer i, från du säger, olika hörn i världen. Det här är egentligen sån världen skulle se ut. Ja. Det är en liten liten fragment av hur det skulle kunna vara. Mm. Och Det bygger alltså på att vi då som ledare skap, skapar den här tryggheten som du nämnde som mm. är så otroligt viktig. Mm. Att vi har en trygghet mm. som är 100%. Mm. Och att vi i den tryggheten implementerar då respekt för människovärde. Alla har rätt att tro på vad de vill. Och vi har olika livsåskådningar. Mm. Men under det så möts vi som individer. Och det är individmötet som är det viktiga. Och vi måste lära oss att respektera att vi alla ser världen på olika sätt. Och det här är egentligen sund förnuft. Mm. Och vi löser inte konflikter med våld, hat och mm. förakt. Nej. Det skapar bara ett, ett sämre samhälle. Mm. Och, och, men möter vi och tar oss tid att lyssna och möter människan bak fasaden mm. så är vi faktiskt mycket Ganska mer lika, lika än, än vi tror. Ja, ja. ja. ja. ja. ja det är fantastiskt. Ja, men det är ju... men jag, jag skulle koppla på just det, här, det som, som du tar upp nu, Simon. Det är just det här med den, den här... Alltså... Psykiska ohälsan För det är ju nästan sådär det, så så det står nästan i CV idag Att man liksom ska ha En psykisk ohälsa Alltså det, det, och, och menar, Barnpsykiatrin Har enorma köer och, och om man säger att Ungdomar mellan 16 och 23 Är väldigt utsatta Och det är inte jävla konstigt när vi har liksom en värld där vi väldigt mycket självcentrering mm. alltså det handlar väldigt mycket om me, myself and I på något mm. sätt mm. istället va? Mm. Och jag, jag, jag såg någon klok människa bara här för veckan som sa så här, tänk om, om du tar all den här självcentreringen och så vänder du den ut och tänker vem kan jag hjälpa istället mm. Alltså jag, vem finns i min omvärld som, som jag kan ge en Alltså, istället för att liksom snurra tillbaka Till mig själv Pratar ni om sådana saker För det, alltså det, det Vissa tror jag att vi ska liksom medicinera bort det här mm. på något sätt. Men, mm. men det här har ju att göra med, det här är ju ett resultat av smartphones, sociala medier mm. ständig ständigt informationsinfarkt äh, egentligen för, mm. för alla. Och det är klart att en, en ung hjärna som inte ens är färdigutvecklad hur, hur fan ska vi kunna ta in mm. sådana saker? Jag, menar, jag är 60 bast och tycker, har stängt av alla notiser och skit. Vi orkar inte med all den information informationen. Hur resonerar du runt det? för du, du är ju liksom en tänkande människa, oerhört tänkande de eller ska de bara slå Nej. <laughs> det, det, du, du, du förklarar det egentligen det här väldigt bra för att och just det här med att det är så otroligt många unga idag som mår dåligt och men det vi måste frågas är ju varför mm. som du var inne på att vi diskuterade med bupp och psykiatrin och behandlingar och så vidare men vi måste ju helt enkelt fråga, varför mår de så dåligt? Och där jag delar helt din uppfattning där med just den, sel alltså den, den, den den egna självbilden och centralisering till sitt eget ego, för det har gått absurdum idag. Mm. Och en, en ung hjärna faller väldigt ofta för normer och sugs in i då en artefakt av värld i de mm. sociala medier som är så långt från verkligheten som du bara kan komma. Mm. För in, här inne finns det en, finns en, en, en, en ung människa med, med väldigt mycket känslor och allt som händer i den åldern det bär de med sig och där vet jag att idrotten och att, att lära sig att respektera och acceptera den du är, den genuina unika människan du är och att de, att de lär sig att respektera det och inte falla offer för hela tiden att jämföra sig med alla andra och allt annat mm. för med en gång vi börjar jämföra oss så vill vi alltid se den som är bättre, snyggare, ja. längre rikare ja. och så vidare mm. och där börjar en destruktiv resa lär ungdomen att respektera sin egen person mm och accepterar den mm. och utvecklar den och det gör du med individen mm. inte utifrån normarna mm. och då måste vi ledare lyssna mer istället för att hela tiden predikera. Mm. Ja det är intressant. Är det så himla klockt? Ja, för jag tycker det här, ja men nu där snör jag, jag, jag, det här, det snö jag in lite på för. Jag, för för vi, vi, vi jobbar ju väldigt mycket i, i samhället utifrån någonting som vi liksom definierar som någon form av normalitet. Mm. Och den är ju oftast bara liksom en, det, är liksom, det är tidens tecken på något sätt som avgör å, å, å, normaliteten. Mm. Och just det där, liksom när man pratar om normalitet så betyder det att om man inte är inom de här ramarna då är man ju per definition inte normal. Mm. Och, och det är ju liksom, det funkar ju att säga det om man ska jämföra ett antal Robotar från Västerås mm. så kan man säga, De ska ju vara precis så här, liksom. Va? Ja. Helt rätt. Mm. Men, men vi människor är ju liksom. Alltså, och det här börjar ju så oerhört tidigt. Jag menar, alltså. När man gick till barnavårdscentralen mm. med sina ungar, och så skulle de mätas och vägas för att prickas in mot normalkurvan. kurvan. Oh, ja. är ingen jävel som träffar den där kurvan heller. Nej. Så då gick man därifrån med ångest. Antingen ska vi stöd utfodra dem, ja. eller så ska vi svälta dem. Va? Ja. Och jag, jag tror redan där går vi fel. Och, och kanske nu, jag vet inte, det kanske bara för att jag, liksom... men jag tycker att just nu så tycker jag liksom att den här, det som är normalt. Det är så oerhört begränsat. Alltså för När jag, jobbade på, när jag började då var jag en gång till på IBM. Då hade vi, då hade vi jättekonstiga medarbetare. Sådana medarbetare skulle aldrig fått jobb idag. De skulle Nej. sitta och stirra på en tapet någonstans. I en lägenhet som Sosa gett åt, mm. och åt dem. Mm. Och, och, jag, och jag tror inte att det är rätt väg att gå. Alltså att vi. Alltså, Maus har låtit tusen blommor blomma eller något sånt där. Mm. Ja, Mao, ja förlåt. Men, men, men, men, men jag tror att. Olikheten är det som gör oss lika. Ja, det är ju olikheten när vi utvecklas. Mm. Och men då måste vi ha förutsättningar för att ta åt oss, lyssna, lära, integrera i allas olikheter. För då vill alla utvecklas. För om vi alla skulle vara stereotyper. Hur mm. utvecklande är det? Mm. Nej, inte. Men mm. allt det här det bygger ju egentligen på att ha kontroll. Mm. Och, och, och kontrollera på något sätt då massan och de olika grupperingar och allt vad det skulle kunna vara. Men det viktiga för oss är den enskilda ungdomen och, och hur den känner för den har en, ett helt framtid framför sig och nu är det trygg i vad vi gör för att nu har jag så pass, Vi är ju lika gamla igen ja. och, och då har vi upplevt en del. Så nu börjar jag få en hel del tillbaka rapporter från de som var unga för tio år sedan som idag är unge vuxna etablerade. Ja. och jag får fantastiska berättelser. hur de till och med idag tänker på vad vi gjorde. Ja. Vad vi pratade om och hur boxningsträningen har hjälpt dem. Och varit med och format dem till det de är idag. Mm. Alltså simmer ner lite av en kung. Och, och, vi får Absolut. ju en kung nu som ska krönas till helgen. Ja, det. Charles den 3, ja. mm. va. Och då, då, då tyckte jag var så häftigt för Keith Stevens Ja. Som, som heter Yusuf Islam nu numera. Mm. Hans, jag tror hans mamma var svenska, eller något sånt där okay. så han är svenska. Han skrev en låt nu nyligen som heter King of the Land. Kan säga, det är lite sådär att han, han talar om till Kalle. Du är kärle med Kjalle med ja. honom. Ja. Ja, ja. Så att, att, att, så det här kanske funkar. Så jag tänker att det kan vara en, en schysst övergång. Ja, så. Och sen så pratar vi lite spring-spring. Ja, det ska vi göra. Ja. If I was the king of a land I'd free every woman and man I'd let them go oh, oh, oh, oh. I'd set them free to serve you oh. If I knew every fish in the sea bird in the tree I'd hear their call If I, sky, If I had the stairs to the sky I'd raise my voice up there high, my voice up there high. I'd want the world to hear So and give them hope. I'd let them go. Mm -hmm. I'd set them free to serve. Friday brunch. Så vad lyssnar på fredagsfrallan? Morgontid Radio Talkshow här på Hit som en byggd Där är Johanna. Där fick du både en svenskfödda Cat Stevens ja. och vad slutar låten med? Det var ju Tuba. Ja, det är bara för att det oh, var oh, dag. Ja. Du tänker nog på allt. Ja, absolut. Mm. Men, men tillbaka till Simon. Men ska vi, ska vi byta spår alltså i, i bokstavlig mening? Ska vi, ja, ska men vi ta ett Precis, för boxningen är ju en av dina stora passioner. <hör> nu har vi typ åtta minuter kvar och avhandlar den andra passionen. Och det Aha. är löpningen. N när började du? Alltså, hur hänger det här ihop? Och vad började du med? Boxning eller springa? Eller sprang du till boxningslokalen <hör> i Norge när du var pojke? Nej, hur till? Jag började springa när jag var tretton <hör> Mm. Och jag kommer ihåg att vi hade som små pojkar så hade vi en tävling där vi skulle springa runt vårt bostadsområde och jag sprang så jag trodde jag skulle dö. Ja. Och sen den dagen så har jag sprungit. Så har du sprungit. Ja. <laughs> ja. Vad är tjusningen med att springa då? För har vi har pratat om boxningen och vad det kan göra med människan. Vad kan löpningen göra med människan? Ja, boxning och löpning det var ju hand i hand från en springer och mycket med. Mm. Mm. Ja. Men samtidigt är det ju så att löpningen för mig det egentligen varit en... Ja, en, vi kan säga att jag har ingen löpningsfilosofi. Jag filosoferar när jag löper eller när jag springer. Och det är ett sätt för mig att bearbeta livet mm. och, och reflektera och komma under fund. För man har ju upplevt en hel del här som vi inte varit inne på här mm. men, men, men för mig så är löpningen väldigt enkelt varit ett sätt att överleva mm. och att reflektera och landa i det som livet ger dig. Mm. För jag vet ju, av det så ju så mycket i ditt liv som jag skulle kunna ha en timmes, timmes talkshow för varje kapitel i ditt liv. Men lite kort var ju så att du missade dina föräldrar som ung. Och för jag förstod så löpningen blev ju ett sätt att komma vidare och ur den, den sorgen. Och så har du använt löpningen för olika alltså, välgörande ändamål kan man säga så. Kan du inte berätta lite om det så alltså, Jag kommer ihåg att du har något, här tavla i boksnittsdjummet från expresserna en sån här eller då sprang du för att pengar till cancerforskning och, mm. ja, vad, vad har mm. du gjort för? Hur har du använt löpningen? Ja, det, det, det har många projekt och eh, har ju sprungit totalt sett närmare fem varv runt jordklotet i, i distans och har gjort detta, ja, många, många, många manifestationer och projekt och, och bland annat eh, från Kiruna till Malmö, vi har från, från Bergen till Oslo i Norge och så vidare och eh, för att sätta sökelyset på det som engagerar dig. Mm. Löpning är egentligen sekundär, men vet du att du gör något som är lite extraordinärt så får du uppmärksamhet. Mm. Och får du uppmärksamhet så, söker jag, så, så, så, så, så vill jag gärna ha en till ändamålet då, mm. som exempelvis barncancerfonden. Eh, och eh, bara den resan så kan jag skriva en akademisk avhandling om vilka historier jag fått ta del av vilka föräldrar mm. som jag har fått mött och barn och unga med svåra sjukdomar som du har fått mött och så vidare och så det, det är ett sätt att, att bidra men också ett sätt att förhålla sig till, mm. till livet som sådan mm. för var och en är vi ett produkt av vår egen historia mm. och varför cancer och det är givetvis för att både mina föräldrar dog av cancer mm. och, och därför så vet jag också, som en ung pojke så sätter sig någonting i dig som du bär med dig hela livet så att löpningen är för mig ett sätt att bearbeta livet som jag säger. Mm. Men jag tänker att det är en sak att springa för ett välgörande ändamål. Men du springer ju så otroligt långt och liksom långa pass. Det krävs ju, det krävs ju något mer än bara... liksom viljan att göra gott, för att liksom, vad är det som driver det, du pressar dig själv du flyttar fram dina gränser för vad man liksom ska klara av, så hela tiden vad är, vad är drivkraften och vad, vad kommer det därifrån och kan alla människor göra något sånt här som du har gjort för att svara på sista frågan, ja och det är därför jag också gör det för att jag är på något, inget sätt någon supermänniska tvärtom. Jag har inte talang i någon idrott. Men du är ett träningsprodukt. Och det innebär alltså att har du karaktären har du viljan- så kan du utvecklas. Mm. Men det kostar. Och om jag ska stå och lära andra människor. Att bryta sina egna gränser. Då har jag sådana krav på mig själv. Att då måste jag själv stå för det. Mm. Och du lärde ju också väldigt mycket om dig själv. Mm. I disse här projekterna. Mm. Det viktigaste vi lär oss. Det är faktiskt att alla har en gräns. Frågan är. Var finns den gränsen? Mm. Och inte hela tiden lägga fokus på se vad jag gör. Se vad jag har gjort. Se vad jag stärker. Det har aldrig varit något intressant för mig. Det intressanta är hur beter jag mig? Hur känner jag när jag är som svagast? Mm. När jag är som närmast min gräns? Mm. Ja. Det där du hittar ditt livs egen instruktionsbok. Mm. Vem är du? men jag tycker, jag tycker också det här för jag springer ju och, och, jag, och jag, jag började ju göra det när jag slutade röka för jag var tvungen att liksom, för rökningen fungerade för mig att när jag gick ut och tog ett, en cigarett så löste jag problem mm. och, och, och så blev löpningen för mig mm. och det tycker jag är så fascinerande att man är som när man är som mest trött när man springer då tänker man som klarast. Yes. Alltså, om man inte tänker på löpningen. För då, då ramlar man i kull. Men, om man, men liksom, när man är som absolut mest liksom, fysiskt trött. När man är under en, under en löpareund. Liksom, för mig brukar det vara någonstans mellan åtta kilometer och 1,2 mil eller sånt där. Då, jag, då, då, då, då håller jag på med. Jag är så jävla trött, jag vet inte vad jag ska ta Men då, då, då ja, så skulle jag kunna göra där eller, ja, så, ja, det där måste vi titta på eller, eller, alltså, och det tycker jag är så fascinerande jag undrar vad är som händer. Men vad är det alltså, som händer idag säger ja, det är ju är som jag säger här när vi är som tröttast det är då vi måste hitta lösningar som snabbast och om vi då ja. projicerar olika och livsprojekt och så vidare så är det ju klart att den fysiologiska ja, varelsen det. den på något sätt och adapterar det här. Vi har ju aldrig hört talas om att när nöden är som störst det är ju lösningarna som ja. viktigast. Ja, det och eh, det är ju först när vi verkligen är som Jan säger här trötta, verkligen slätna på riktigt. Mm. Ja, då, då precis, vi måste, på riktigt. På riktigt, ja. vi ja. förstår ja. det. Ja. På riktigt, ja. då, då vi också... Vi är tvungna att hitta lösningar. Mm. Vi är tvungna att ta beslut. Har ni tänkt på en sak? När det är som bäst. Då måste man bara runda av ja nej nej oh, ja, så, så jag tänker, så fan vi gör ett till program. Ja, men jag så tror han snart, måste med, komma. Att... Om löpningen. Ja, det här var bara uppvärmningen. Eller hur? Känns det, kan vi göra så, Simon? Ja, absolut. Då får du upp tidigt en gång till. Ja, ja, vi, vi. Ja, vi ber om ja. ursäkt för det, men vi sänder ju tidigt på morgonen. Ja, vi gör ju det. <laughs> men, nej, det finns så ja. himla mycket mer. Mm. Stort Tack, Simon, för att du delar med dig av dina kunskaper och dina erfarenheter. Stor... Verkligen super Ska vi skicka med folk att man ska liksom ta i lite extra och testa sina gränser lite? Ja. Med det, eller och, och, och, ja, precis. Och, och, och, ja nej. testa gränserna i helgen och och och och, och, och se omkring i, i ditt grannskap. Är det någon som du kan ge en hjälpande hand? Alltså vänd lite vänd, mer värme. vänder liksom utåt lite. Mm. Speciellt om du är ung. Tänk så istället, så jag duger. Jävlar, här står du och duger. Absolut. Ska vi se så. Trevlig helg. Åh, ja, trevlig helg, Sjötommer. Hej hej. hej. Mm. Fredagsframant, morgon till i talk med Janne Hornbom Johanna Lind i FN.